Коли я заходив у вагон, червоноармійці, що їхали в ньому, заспівали пісню про Якіра. Мої слова – музика козицького, що тоді ставала народною. І я, колишній комуніст, слухаючи її, тяжко заридав у душі. Але що це я все про сумне, Треба і щось про веселе? Повернувся ще трохи назад, коли були живі ті, кого між нами немає. У Харкові у клубі Блакитного був влаштований диспут на тему шляхи українського театру. Зібрався весь світ радянської інтелігенції. З Києва приїхали артисти на чолі з Гнатом Юрою. Примітка. Юра Гнат Петрович, 1888-1966 роки. Український радянський актор, режисер, народний артист СРСР. Доповідь робив Лесь Курбас, що потім з трагічним обличчям стояв біля тіла хвильового, що з очою розбив собі голову кулею, та й сам пішов за ним. Примітка. Курбас ЛЕС Олександр Степанович, 1887-1942 роки. Український радянський актор, режисер, педагог, народний артист республіки. Головував товариш Озерський. Прекрасна і незабутня людина. Після доповіді почалося обговорення. Були хороші виступи, що не повторювали один одного. Але мене вразив один із промовців, що повчально підняв пальця вгору і почав. Колись Маркс сказав, цитує, а Енгельск сказав, цитує, а Луначарський сказав. І тут я не витримав, і перед його черговою цитатою врізався в мовчання запитанням із публіки. «А ви що сказали?» Всі гримнули оглушливим сміхом і майже полягли на стільці від цього. А промовець так розгубився, що не міг далі продовжувати. І свою промову в писаній формі віддав товаришу Озерському, що все підтримував свого живота, який підстрибував від сміху і крізь сміх казав – «Товаришу Сосюра! Товаришу Сосюра!» До мене підійшов драматург Мамонтов і попросив мене ще утнути щось аналогічне. Але я йому відповів – «Хароше вам, пані Множко!» У 1937 році я з сім'єю переїхав до Києва. Мені дали в роліті, в будинку письменників, квартиру на шостому поверсі, а потім на третьому, після того, як репресували Семиволоса, а потім Проня. Примітка. Роліт – житловий будинок письменників у Києві по вулиці Леніна, 68. Семиволос Іван Терентійович, 1909-1943 роки, український радянський письменник. Пронь, Гнат, український радянський письменник. Було сумно на горі інших яке виходило не з моєї волі, будувати своє поетичне кубельце. Я продовжував свій літературний шлях і хоч був формально позапартійний, але духовно ні на мить не відривався від партії. Коли моє виключення з партії санкціонувало бюро Харківського міському, то секретар міському, довговусий українець, хоч він говорив і російською мовою, сказав мені, ми оставляєм двері партії відкритими для тебе. Тільки ти докажи своїм творческим трудом, що тяжкі свої ошибки перед партією і правил. Мене ж виключили як зоологічного націоналіста. І ми візвратім тебе в свої ряди. Між іншим, після того бюро ми вийшли на Сумську з Кузьмичем, що був секретарем нашої партійної організації. І він мені сказав, «Но, Володю, «Віддай мені партквиток!» Я весь внутрішньо затримтів від страшного отчаю. Душа моя заридала, закричала, А права рука одірвала від серця Чи разом з серцем І віддала Кузьмичеві моє щастя, Моє все, чим я жив, Що мені світило, І пішов у морок. «Чому я віддав партквиток, А не боровся за нього?» Ну, я знав, що все погоджено з тим, що свише, і що з моєї боротьби нічого не вийде. Навіть не погоджено, а свише сказано голосом Затонського. Он не наш. Пусть у нього хоч 20 партійних білетів, но он не наш». 1939 року за видатні заслуги в галузі розвитку української радянської художньої літератури я був нагороджений нашим урядом орденом Знак Пошани. Був урядовий банкет, зв'язаний з іменем Безсмертного Шевченка. Корнічук мене спитав, «Хочете познайомитися з Микитою Сергійовичем?» Я сказав, що хочу. Тоді він підвів мене до вариша Хрущова і познайомив мене з ним. Микита Сергійович сказав мені, «Я думав, що ви гаразд старше виглядаєте". Ну, ви вибачте мене, що я так говорю. Я відповів, якби я менше пережив, я б виглядав ще маложе. Тримався я спокійно. Але в душі буря от згадок про все так страшно пережити. А Микита Сергійович дивиться на мене своїми зеленими, чи може вони мені здалися зеленими, от електрики, а вони карі, і безкінечно чулими очима і в мою душевну бурю входить, як промінь сонця, з укритого грозовими хмарами неба, його спокійний батьківський голос. «Получите орден Леніна!» І моя буря одразу стихла. І розбурхане море душі стало спокійним, як очі товариша Хрощова. А мука, що я за лавами партії, все росла. І настав момент, коли я подзвонив у ЦК, що хочу поговорити з Микитою Сергійовичем в особистому питанні. Тим більше, що на урядовому банкеті Микита Сергійович мені говорив, «Жаль, що в таких условіях немає можливості поговорити як слід. Але помічник Микити Сергійовича, товариш Гапочка, відповів мені, що йому доручено поговорити зі мною. Я ж хотів бути прийнятий безпосередньо товаришем Хрущовим. Та скільки я не дзвонив у ЦК, гапочка спочатку відповідав, а потім він став кудись виходити, то на доповіді, то на наради. І я написав листа товаришеві Сталіну. Лист був такий. Дорогой товариш Сталін. Пусть мене извинит, Нікіта Сергеївич, що я через його голову обращаюсь к вам, но я нікак не могу пробитися к нему через його бездушно-глухое оточення, вроде всяких... «Гапочек и Нагорных». В 1934 году меня исключили из партии как зоологического националиста, а я не мыслю жизни без партии. Меня доводили до мысли о самоубийстве, но я не сделал этого, потому что слишком много страдал украинский народ, чтобы его поэты стрелялись. И я так рыдал над листом, что кровь трохи не разорвала мого облечья.